Sziasztok, ez itt a Click Play 154. adása. Már, már itt tartunk. Én neurotik vagyok, és itt van mellettem. Michael, sziasztok. Már, ne, nem úgy mellettem, hanem hogy így messze van, csak Virtu virtuálisan. Itt van a hangja. Hang a fejemben. Ilyen, ja, 154. adás azért, belegondolni is jaj. durva, hogy mennyit letoltunk. Az elején még csak mennyit ezzel hárman. Aztán utána meg csak ketten maradtunk. Így van. A okay, A kemény mag. <laughs> és amúgy kicsit tolódott a podcast, ez az én saram, mert minden közbe jött, amit el lehetett képzelni. Szerencsére mosógépen nem tartozok senkinek, de a kazán az meghazudtolt a És a grafikust is kifizettem, igen, de a kazán az megmakacsolt a magát, úgyhogy azzal kellett futkozni mindenfele. És még mindig nem az igazi szóval, szóval itt még lesznek teendők, de azért csak sikerült összehozni valamit. Hát hát a amúgyis... De a Dumas fut rajta, nem? jó ja, hát az persze. Hát a Dumas hát, az minden hát. nem fut. <gül> Jó, ez már egy átkötés volt? Gondolkoztam, rád, hogy igen, de most kicsit, kicsit beragadtunk ebbe az átkötés. Jó, én meg gondoltam, hogy hát, akár akármi közben jöhetett ezt a, ezt a hetet, amúgy sem lehetett volna kiadni, mert oké, okay, hogy még nagyjából negyed órával ezelőttig egy hír volt, viszont azt az egy hírt azt mindenképpen muszáj megbeszélni, hogy a Microsoft bevásárolta mm -hmm. magát a zenimax És igen. felvásárolta ezáltal a Bethesda-t és az ID-szoftvert is, úgyhogy az összes Bethesda és ID Software játékok jogai hozzákerültek. Ami eléggé durva. És ahhoz képest, hogy a Microsoft eddig azt mondta, hogy Oj, miénk az erősebb konzol, meg, meg nem, nem biztos, hogy exkluzívok kellenek, meg minden azért az utóbbi időben elég rendesen belenyúlt a, a dolgokba. <gül> jó, hát most sincsenek. Hát Lesz. jó, de majd talán lesznek egy öt év múlva. Hát körülbelül meg most az az érdekes helyzet elő, hogy ugye vannak játékok, amik a sony már le vannak zsírozva, hogy ott kapnak időleges exkluzítást, és a... most azon filozok, hogy melyik csapat csinálja. Az a Bethesda csinálja a Deathloop-ot, vagy a... Ö, az Arkane, de az is oda tartozik. Arcane, az is oda tartozik. Szerintem. Az a lényeg, hogy tehát vannak olyan címek, a Loop meg a másik, most nem ütesz szembe. Kisegítesz, hogy lehet, hogy az Arkane Studios az nem tartozik oda, de ugye az összes játékokat ők adták ki, tehát dishonored a Prey-t, azt, azt, azt mind, mind a Bethesda adta ki, szóval nem tudom. Le lehet, hogy mégis oda tartozik. Nem, az a... Szóval az a lényeg, hogy most ez ilyen vicces helyzet. Bár ahhoz képest, hogy, hogy a loop az úgy indult először, hogy Sony Exclusive lesz startkor, és aztán mm. elcsúsztatták. Tehát, hogy így Sony hát Exclusive lesz. Igen, uh -huh. csak hát ugye úgy volt, hogy az, hogy az start cím lesz a PS5-re. Csak aztán az nem jött be. Uh -huh. Hát most nagyon sok mindent elcsúsztottak. Igen. Hát egyébként azért vásárolta fel őket a Microsoft, hogy még jobban csúsztassák a Sony start címeket. tudod? Ja, hogy ez már lehet, hogy így meg lehet beszélve, uh -huh. igen. Stratégia. Mert hát de a Microsoft sem áll túl jól startra, exkluzívokkal, mondjuk így. Hát meg olyan szinten lebőgtek a Halo Infinite-tel, hogy itt tök mindegy, hogy mit vásárolnak és próbálják alásni a másiknak a, a yeah. becsületét, mert őszintén szóval félvilágra rajtuk rajtukra ők teljesen jogosan. Na most nem tudom, most már, most már úgy vagyok vele, hogy a Microsoft is már szedje össze magát normálisan, és akkor legyen egy, egy, egy tényleg kiélezett konzolharc, egy konzolháború, amiből mindenki csak jól jöhet ki. De ugye mivel látjuk, hogy a Microsoft egyre inkább a Game Pass megy, nem tudom, lehet, igen, hogy ők igen, ezt elengedték. Pont ezt akartam mondani, hogy a Sony az abban látja még mindig a, a megoldást, hogy akkor ők exkluzívokat próbálnak hozni, minél jobbakat. És a, a microsoft megy ebbe a Game Pass irányba és belepakol mindent, amit csak lehet ugye most már akkor a Bethesda, meg az itt játékok is mennek bele Én a Game Passba. Meg már volt múltkor hír arról, hogy a az EA Play-nek a játékai is, ugye az ilyen Play-e. Ja, igen, hogy belevonják a Game Pass-be azt Microsoft, is, Microsoft, ez az iének a saját passza, és most az egybe lesz a Game Pass-szel, tehát csak a Game pass kell kifizetni, és akkor kapod azokat a játékokat is, szóval rendesen megtűni a Microsoft ezt a Game Pass dolgot. Igen, igen, bár ugye azt nem tudjuk, hogy most a Sony erre mit fog lépni, mert ugye a sony meg van az a PS Plus Collection, Uh -huh, uh -huh, igen, ami igen. fogalmunk sincs, hogy az, hogy fog kinézni, tehát hogy az előfizetéses rendszere, vagy nem, mert konkrétan belerakták a Laszta, Fasta, a Gado Ford, meg ilyeneket, és az PS5-től uh -huh. lesz elérhető, hogy az, ha, ha benne lesz az a PS plus vagy egy ilyen kiegészítő változat lesz, és ők is belemennek ebbe a, a Game valamibe, akkor, uh -huh. akkor viszont tényleg megérheti, meg akkor a Sony is látja, hogy, hogy itt, itt lehet az a rész, ahol a Microsoftot le lehet nyomni. Igen, mert hogyha, tehát jobb, exkluzív játékokat pakolnak bele a Game pass már az ő sajátjukba, akkor azért ott kicsit fel tudnak zárkozni a Microsoft mögé. Így van. Hát... És ugye emellé még multiplatform címeket is belerakhatnak, mert azt raknak bele, amit akarnak. Igen, gondolom igen. én, hát jó, hát nyilván fizetni kell, gondolom, valamilyen szinten. Én egyébként most azzal szoktam mosolyogni, hogy most megy ez a kvázi konzol háború, hogy ugye a, a következő konzol generációt azért a Microsoft nem akarja ugye elbukni, mint az előzőt. Uh -huh meg a Sony is azért pedálozik. És ugye múltkor volt hír, hogy a Sony, vagy a PlayStation játékok is jönnek ki PC-re. Igen. Mert most már egyre több azért, ilyen van. A Microsoft meg az exkluzivitást azt ő úgy írti, hogy Tehát Xbox és Windows. Igen. Szóval miről lehet mi jó álljárunk? Tehát nekünk nem kell választani konkrétan oldalt, hanem csak így ülünk középen, és akkor jó, azt adjátok ide, meg, meg azt ti is adjátok ide, és akkor mi így vagyunk? Igen, régen mindig lenézték a, a PC-s tábort, mert hogy jaj, mert hát nem játszhasz ezzel, azzal, azzal, jó, és még mindig vannak olyan címek, amikkel nem tudsz játszani, de, de most már tényleg egyre több minden jön át PC-re, hát nem lenézték, az orrunk alá, dörgölték mondjuk azt. Ö, igen, igen. Hát az hogy ez a PC Master rész, ez pont fordítva van, tehát mintha a PC-s tábor néznél a konzolparasztokat, van ez a kifejezés is szó. Szóval. már nem hát tudom, is úgy, vagyok vele, hogy, úgy vagyok vele, hogy a gamer az gamer, bármi játszik. Így van. Tök mindegy. Jó, azért a mobilosokat nem azt mondom, hogy lenézem, de azért azokra úgy sandítok. Tehát, hogy az... Ú, ne a... viccel, hát, múltkor láttam egy olyan grafikont, amin így látszik, hogy a mobil piacon a bevétel az gyakorlatilag az összes többi játékpiacot megeszi kilóra. Tehát, hogy így az összes többi játékbevétel az kb kevesebb, vagy annyi, mint a mobilos csak. Maga. Jó, de mondjuk mobilon azok játszanak, Igen. akik könnyebben elköltenek egy-két eurót, érted, mert, Igen, mert meg a felgyorsítanak tele... ezt, azt, meg ilyesmi. Igen. Meg a mobiltelefon az a platform, vagy az a, az a hardware, ami mindenkinél ott van. Tehát, hogy így... Igen. Igen. Ott nem kell, nem kell adni a hardware mert mindenkinek van mobiltelefonja már, ugye. Ezt tudja a Blizzard is, mindenkinek van és így... Ugye, érted a igen, igen, igen, igen. <gül> Na mindegy. Gyengőbb hát erre rá. konkrétan ők világítottak rá, mert ugye addig a mobilpiac sehol se volt, amikor mondták, igen, hogy ja, hát igen, nincs mobilotok, utána igen. indult be igazán, mert akkor ja, jöttek rá, hogy basztus, itt a Ott, És mindenki ránézett a mobiljára, hogy baszt ki, tényleg. Az egy játék. Tudod, egy ilyen így dolgok tűntek fel, hogy vannak játékok. Na Meg mondjuk a mobilon az van, hogy a a legtöbb mobil játék az ilyen free-to-play valami. És én még emlékszem arra az időszakra, amikor még az volt, hogy ilyen egy dolláros játékok voltak rajta a menők, hogy megvetted egy dollárért, és akkor volt egy kis cuki játék, és akkor az eljátszogattál. Mit tudom hogy például a, a Cud Rope volt, még ilyen nagy kedvenc, meg eleinte, amikor jöttek ki ezek az Angry birds azok is ilyen egy dollárért mentek. Mm -hmm. Most meg már igazából free-to-play majdnem az összes játék rajta. Igen. Meg... Pár, pár címet leszámítva. De még most is az, ha egy-két eurót ráfizetsz, akkor egy sokkal komolyabb játékéményben lesz része. Tehát azt nem mondom, hogy már-már ilyen nagy konzolos PC-s, de, de már, már közel van hozzá. Mert azért a mobil hardverek elég sokat fejlődtek a megnézed. Igen. igen. Már egy, egy, most már lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy egy Xbox 360-at lassan hoznak a mobilok így minőségben. Mert azért vannak rajta elég, mit tudom, a például egész jól megy rajta ez a free-to-play. Direkt mobilra fejlesztett. Hát meg a PUBG Tehát mobil mobile. Is. Hát, hát az is, az, az is. Az is pörög. Hát a fortnite az most pihen picit. Hát igen, igen. De igen. mondjuk ez nem is baj, úgyis túl lett tolva az utóbbi időszakban. Jaj, jó. Egyébként bírtam, hogy az összes mobilteszt, amikor, amikor vettem a mobilt, akkor azért a milyen mobiltesztek vannak, és mindegyiknél elmondták, hogy ilyen, ennyit, ennyi. és nagyon jól fut rajta a Fortnite. Most, most mit csinálnak a mobiltesztelők? Mit mondanak? <gül> Nagyon jól futna rajta a Fortnite, ha még rá lehetne telepíteni. <gül> De tényleg ez volt, hogy az összes mobiltesztnél ez, ez volt, hogy amit kipróbálunk rajta, az a Fortnite. Én úgy nem is tudom, hogy, tehát, hogy, hogy ki az, aki ez alapján vesz mobiltelefont, hogy hogy fut rajta Fortnite. Tehát, még miért pont a Fortnite-nál nézi, amikor nem is az a legigényesebb, rendszerigényesebb, tehát nem is értem. Jó, értem, hogy azon felkapva, de akkor is na. Fura. Ez van. Én nem tudom, én nem vagyok mostanában a mobilpiacon, hogy van a mobiljáték piacon, hogy mit, mobil játék piacon, hogy mit ne, Én is, és már nagyon régóta akkor. nem játszok. Tehát én nekem eleve szar a telefonom, tehát ilyen ősrégi, azt hiszem Huawei p 7 van talán, és ha minden igaz, akkor most fogom majd lecserélni egy P40 Lite-ra. De így a mobilos piac engem így sosem kötött le igazán. Tehát, hogy oké, vannak, van egy-két játék, amit így mondjuk haverok letöltöttek, és akkor ránéztem, de, de én mindig azt éreztem, hogy ez a mobil ez ilyen, ez ilyen miért játszak mobilon, hogy ott a PC, és sokkal jobb játékok vannak ott. Hát mondjuk a PC-t nem tudod vágni, az mondjuk? Hát jó, de most ö, úgy vagyok vele, hogyha mondjuk elmegyek valahova, akkor inkább megnézek közben egy videót, vagy meghallgatok, hogyha hallgatok egy podcastet, mint hogy addig játszak mondjuk az utcán, vagy nem tudom. Mondjuk én két játékot tudok ajánlani, ami mondjuk van PC-re is. Ez az egyik a Dead Cells. most mm -hmm. már kijött, eddig, eddig iOS-ra volt csak. Bére. És most jött ki Androidra. Hát nem most, már egy pár hónapja talán. Mm -hmm. De hogy már kijött Androidra is, és tök ugyanaz, mint a PC-s verziók Tehát, hogy így ha egy Xbox kontrollerrel összekötöd a mobilodat, akkor tényleg tök olyan, mint egy gépen játszál, és hasonló, a nemrég jött ki a Brawl Uh -huh. ez a kaszabolós ilyen kis pifölős játék, és ez is kontrollerrel tök olyan, mint ha játszol a gépen. Ugyaniszt a mobilos irányítást ezzel a touchpados dologgal én nagyra nem, nem szeretem. Ne, azt, azt én sem. Nekem, tehát az eleve szerintem nem praktikus, hogy a képernyőnek a nagy részét kitakarod a saját kezeddel. Azért, hogy Igen, mert nem is, is érzed a gombokat. Igen, az meg hát a az, másik. Az, az nagyon szóra nincs visszajelzés. Egy kontrollerrel ezeket nyomkorászni sokkal jobb. Még a Call of Duty Mobile-al például azon is sokkal jobb úgy játszani, hogy uh -huh. egy kontroll van a kezedben. Hát nem engír billentyűzet, de még fokkal mindig jobb, mint ha a touchon kéne puhúckodni. Ja, úgyhogy nekem nagyjából ennyi mostanában. Ja, meg a Hearthstone, meg a Underlords az mindig megy rajta. Uh -huh. Hát ha valahova el kell mennem, akkor... Csak az a baj, hogy néha későn veszem észre, hogy frissíteni kéne a játékot, mert itthon nem indítom el, és akkor tudod, megyek valahol, és akkor elnítem, és kérd, frissítés szükséges. Hát mobil lettel csak nem töltök rára rá pár száz meg a Szóval olyankor van az, hogy jó, akkor nézzük olyan mást. Vagy inkább zenehallgatás, vagy podcast-től. Yeah, yeah. ja, hát mind mindent ilyen. fel kell frissíteni maximumra. Ez a lényeg. Így van. Főleg manapság, amikor megjelenik a játék, és akkor dayvan jó, hát nem mobilos címekhez fog Day One patch 50 gigás jönni, de hát azért most már lassan minden elképzelhető. Ja, ezek a pecsek -ok nagyon durvák. Ezekről még fogunk majd később beszélni egy játék kapcsán, ahol, ahol agyvérzés közeli állapotba jöttem a patch, előtt, meg a patch után is. Szóval. Na, Sok, maradjatok, velünk a, maradjatok velünk Michael agyvérzéséig. Ja, igen, a reklám után visszajövünk. A legjobb felvezető egy témának. Agyvérzés hamarosan itt. Jó, de a Microsoft-ról át is tudok kötni a következő témánkra. Köszönöm a Wasteland 3-ra, ugye ezt az Obsidian fejlesztette a Wasteland harmadik részét, ahogy a másodikat is, és az obsidian ugye felvásárolta a Microsoft, és a Wasteland 3 már bekerült a Game Pass-be, és megmondom őszintén, látszik is a játékon az, hogy nagyobb büdzséből készült, mint a kettő, mert minden karakter szinkront kapott, ami rohadt jól, tehát eleve minőség is a szinkron, és nagyon király, hogy hallgathatod, és nem kell folyamat a szöveget olvasnod, mert szerintem az nagyon kivesz a, a játékélményből. És ö, érdemes is amúgy mindent meghallgatni, meg mindent körbejárni, mert rohadt jók a küldetések, a mellék küldetések is. Nem hiába azok írták, akik annak idején ugye, közük volt az első ez meg az első falóúthoz, tehát azok azért nem voltak rossz játékok. És most ez a Wesentent 3 is teljesen hozzá kötelezőt, Akik szeret a kettőt, az mindenkivel próbálja ki ezt a hármat is, mert, mert nagyon király. A story az csak út algat, tehát hogy nem teljes, vagy folytatásnak folytatás, de, de ha nem játszhat el a kettővel, akkor nem maradsz ki semmiből, úgy igazán. Meg, meg a háromnak valahogy a grafikája is jobban összevarakva, úgy egy-két hiba van benne, de, de úgy semmi extra, tehát azt a tökéletes király kis játék lett. Úgyhogy aki szereti az ilyen szerepjátékokat, meg a szösszmetölőset, mert arra azért mindenki készüljön fel, hogy ez nem egy olyan játék, ami végigszalad az ember. Tehát konkrétan én a karaktergenerálásnál ott voltam másfél órát, hmm. és akkor utána még generálhatsz további karaktereket, vagy bejöhetnek más karakterek a story közben, akik folyamat beleszólnak mindenbe. És az sem mindegy, hogy milyen a morál. Tehát, hogyha valakinek te ellentmondasz, akkor lehet, hogy a következő sarkot ő hátba lő. És én ezeket mindig imádom, hogy kihatása vagyok a játékvilágára, és ez. Ez mindenhol megvan, tehát döntened kell folyamatosan, és a döntések azok hát bizony később lehet, hogy megszívod miattuk. És az is tetszik nagyon, hogyha nem az van, hogy döntesz, és utána elmondják, hogy ez döntötted, ez lett, és kész mehetsz tovább, tehát ott, ott simán visszatöltheted. Itt rengeteg olyan döntéshelyzet van, hogy ilyen órákkal később jössz rá arra, hogy te ott mondjuk életben hagytál valakit, és most amiatt szívsz ebben a helyzetben. De az már két-három órával ezelőtt történt, szóval fölösleges visszatöltheted. Ezt nem fogod visszatölteni. Igen. Úgyhogy ez nagyon király jól meg van csinálva, jó kis játék, ajánlom mindenkinek, aki szereti az ilyeneket. És mondom, már ben van a Game Pass-be, tehát konkrétan fillére kért ki lehet próbálni, és ki is lehet játszani. Úgyhogy nagyon ez király kis játék. A playstation is jött. Így van, meg Xbox-ra is azt hiszem. Ez mindenem van. Körök, körökre nem osztotta nem a rendszer, úgyhogy, úgyhogy annyira nem problémás a kontrolleres irányítás, gondolom én azért oszták ki. Nem tudom, nekem ezek a körökre osztott játékok, meg, tehát nekem az ott, régen az X-Con volt, uh -huh. és így ennyi. Ennyiben megragadt a körökre osztott játék, tehát nagyon nem is játszottam semmi mással. Ez szóval a vészlennek is nem tudom, valamik része talán megvan, mivel is nézem, de... Lehet, hogy a kettő mert azt annak idején nagyon szórták mindenhol, mert meg ilyen bándorokban volt benne. A hát, steam egyik sincs meg, de akkor lehet, hogy én epiken. Epiken, mintha valamelyiket meg ott adták volna. Lehet, lehet, lehet, az egyet Szerintem az egyet, mert az, mint hogyha nekem is meg lenne, csak az nagyon-nagyon régi az első rész. Ja. Az a három, ugye most jelent meg nem régen. Az meg most igen, igen, egy pár, pár héttel ezelőtt. De simán benne van ilyen 40-50 óra, és akkor van többféle végigjátszás, úgyhogy ezzel bőven el lehet. Ráadásul van benne kóp is, meg további poén és össze lehet veszni a döntések kapcsán, mert van olyan játék, hogy mind a ketten dönthettek. És uh -huh. akkor úgy más lesz, hogy megint az eredmény, ez, ez is ilyen jó pofa dolog, amit így beleraktak. Én érdekes egy játékba kópot rakni. Nem tudom, mennyire működik benne jó. Hát működik, de hát ugye nyilván ez olyan, hogy, tehát hogy ez csak ismerőssel működik, nem random emberrel, mert, uh -huh. mert nyilván együtt haladtok, nem hagyhatod nem el nagyon. De vannak olyan játékok, ahol a multiplayer az kicsit ilyen, ilyen problémásabb, mondjuk ez rendszerint inkább én a stratégiai játékokra tudom elképzelni, tehát az ilyen civilization, meg az ilyen rohadt játékoknál, hogy, hogy ott tényleg le kell ülni minden, mindig mindenkinek, és akkor úgy játszani tovább, mert nem hagyhatsz ki utána senkit sem már abból a játékból, ami megkezdődött, mert az nem fair. Ez, ez nem olyan, mint egy online FPS játék, hogy csak leülsz 10 perccel és elszórakozol, hanem itt, itt, itt tényleg ezt komolyan össze kell szervezni, kicsit macer Hát mint egy társas játék, amit itt tudom, sokáig, több napig lehet játszani, azt össze kell szervezni a társaságot oda. az ezeket nem könnyű leszervezni. Igen, igen. Jó, mondjuk manapság a Covid miatt lehet, hogy könnyebb, mert mindenki otthon ül. Hát lehet, lehet. És nincs, nincs sok dolga az embernek. Mert ezt a témákat itt megcserélem, mert no. még először beszélek egy kicsit majd a jóról. Jö, tehát mondjuk ja, agyvérzés Borzalmasra. Tehát még nem most jön az agyvérzés meg is. Nem, majd késő. ez egy kicsit késő. Most még először a csak így röviden a mafia is editionről, amit megvettem, hát nyilván megvettem, mert az egyik kedvenc játékom az első rész, és felújították: ugye ugyanazok, akik fejlesztették a mafia hármat, amúgy, amit mindenki utált, de én ugye el voltam vele, mondjuk igaz, én a megjelenés után másfél évvel játszottam, tehát hogy lehet, hogy addigra kijavították a bágok nagy részét. De én el voltam vele, és. Most a Mafia egyen nem játszottam még sokat, csak egy-két-három órát, de nagyon tetszik. Tehát a nagyon jó grafika, a karaktereket szokni kell, meg a szinkront is, de abszolút az is szokható. Tehát, hogy nem olyan vészes, mint ahogy sokan gondolták volna. Az kicsit fáj, hogy a, a régi zenék azok a jog, jogmizéria miatt eltűntek, és helyettük újakat kaptunk, de ezek az újak se rosszak. Tehát, hogy ezt, ezt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a rádióadók is, meg a... A játékba szól zenék is szerintem tök jól hozzák a mafia hangulatot, annak ellenére, hogy ez, ezek nem az eredeti zenéi, hanem csak ilyen motívumokat emeltek ki. A grafika is király. Azért egy-két bug van, tehát, hogy például megyek az autóval, és akkor így ilyen, ilyen töredék másodpercekre, így eltűnik az autó. De olyan, mintha nem tudom, mint, hogyha egy röngent kamerával benéznél, és így eltűnik az autó, aztán visszajön. Olyan fura, és közben meg ott ülnek az emberek a levegőben, ami kicsit érdekes, gondolom, ezt majd később javítják. Múltkor nem volt múltkor egy ilyen élményem a horzomban, hogy itt sétálok, sétálok, és bum, egyszer csak eltűnik a kórház. Tehát, hogy ez egyen. <há> és így, ez így nem, nem volt ott így ez a, az épület, és akkor így talré nézek, ott már ott van, aztán megint visszaszorsz, sánít, a sandít, megint eltűnik, Hú, mondom, mi az isten. Jó, de ez nálad még lehet, hogy előny is volt, mert már majdnem VH online-ban. Láttam senkit, tehát nem segített ja, Csak Ja, hát akkor nem volt előrébb vele. Mindig rá, rájön az emberre a frász, hogy na ez meg, a videokártyám megy gajra. <gül> Múltkor olyan, olyan volt, hogy az egész játékban minden textúra ilyen rózsaszínes lilásból váltott át, és tök úgy nézett ki, mint valami elég színvonalosan megcsinál, de alacsony költségvesztésű indi játékkal játszottam volna. Tényleg, tehát... <gül> ott az egy kicsit a frászt kaptam, mondom, hát ez ilyen textúra bug, az szokott néha fakadni a videokártya hibából is, de hát kodnál már tényleg föl sem veszem az ilyet, mert mindig volt vele probléma. Hát legalább nem a videokártya füstöl el, meg hát ne egy koddal füstöljön el a videokártyád azért. Hát igen. Hanem valami komolyabbal. Mondjuk egyszer volt ilyen, hogy az egyik videokártyám mert és pont kodot játszottam közben. És ott is ilyen textúra hibák voltak, de az nem hmm. jött vissza meg ott az volt, a kiléptél a játékból, a Windows is hibás volt, tehát ott is így szétcsúszott minden, ez, ez elég komoly bibi volt. Hát csak ennyi, hogy akkor ne lepődjünk meg, hogy a játékban ilyenek vannak, lehet, hogy nem a gépünk a szar, nem a kell játék. a legrosszabbra gondolni el, mm. elsőnek, igen. Na, és visszatérve, tökre örültem annak, hogy, hogy beletették a klasszik nehézséget, nyilván az olyan játszom, ahol a rendőrök tényleg csesztetnek, tehát hogyha gyorsan hajtasz, akkor utána mennek, mert ami például teljesen ignorásá is lehet őket tenni, amit nem tudom, hogy mondjuk ki állítana be, hogy a rendőrök abszolút ne legyenek zavaróak, ez szerintem fura. Régen ez a, ez a klasszik szint, ez volt benne az alap? Igen, igen. Tehát régen, hogyha te átmentél a piroson, vagy, vagy gyorsan hajtottál, és láttak a rendőrök a kommentek, utána pénzbüntetéssel először csak csekket állítottak ki, és hogyha sokáig nem álltál meg nekik, akkor már egy idő után bilincsel. Tehát, hogy ez egy ki volt találva. És itt okay. is a, a vezetést is be lehet állítani szimulátorosra és árkédre, ugye, az, ugye a, a klasszik nehézségen alapból szimulátorom van, meg, meg arra is oda kell figyelni, hogy mikor töltesz, mert hogyha még van a tárban golyó, és úgy töltesz, akkor azt eldobod. Tehát, hogyha nem tudom, a tomzón még félig van, akkor húsz megy a levesbe, hogyha olyankor töltesz, szóval ezt is meg kell így taktikázni. Az mondjuk, annak örülök, hogy beletették de a fedezékrendszert. Annak örülök, hogy beletették a fedezékrendszert, mert emlékszem régen rohat idegesítő volt, hogy Googleva mentél, próbáltál életben maradni, fedezékrendszer nem volt, mindig eltaláltak, és hogyha a googleás közben mondjuk túl sokszor megnyomtad a duplavét, vagy az a-t, vagy a dét, t úgyhogy mondjuk próbáltál oldalazni nagyon lassan, és így nyomogattad, akkor így, így pördült egyet a karakter, így vetődött egyet, ami inkább idegesítő volt, mint hasznos hosszabb távon. Jó, ja, meg a verseny az már megvolt, tehát hogy a versenyt azt már le tudtam, odáig eljutottam. Ugye régen mindenki a verseny miatt rinyált, hogy az milyen roh nehéz volt. Hát harmadszóra meg lett itt kicsit más a pálya, meg, meg azért szokni kell, de, de egyszerűen annyira jó a ját... tehát az autók vezethetőségét annyira királyra megcsinálták. Olyan jól eltalálták, tehát úgy pont úgy, így képzelem el az ilyen régi autók vezetési módját, mint hogy ebben a játékban van. Az viszont mondjuk rohadt fura, hogy piros lámpa az, az alig van a játékban ami régen nem így volt, de ugye akkoriban nem is volt annyi piros lámpa, tehát pont ezért szerintem nem is tettek bele, viszont így meg a rendőrök sokszor csak a gyorshajtás miatt kergetnek, mert mondjuk van az egész játékban körül 3-4 piros lámpa, amivel találkoztam. Uh -huh. Meg azért van egy-kettő, amit változtattak egy-két dolog, például hogyha üldöznek, akkor vannak direkt ilyen, ilyen lerázó részek, amiben hogyha belemész, akkor egy-két autót mindig fennakad, tehát nem az, hogy konkrétan le kell ráznod őket, hanem csak belemész ezekbe, és egy idő elfogynak. Uh -huh. a, a, a mi könnyítés. Egy ilyen játékban, a dupla vsd vel Aha, igen, azzal. De a ezt kéz... nem, nem kontrollerrel játszom. Uh -huh. Igen, mert én mindig bajban vagyok egyébként az ilyen játékoknál, hogy ha nem is kontrollerre játszik az ember, azért jobb kézzel jobb, jobb vezetni. Igen, igen. Viszont hát mégiscsak bal kézre esik ez a gomb, egy lövöldözős játéknál meg egy bal kézzel irányítasz. Igen. Ugye köszönjét szóval én, én megszoktam már a, a GTA miatt, Mm -hmm. mert, mert ott is ez volt. Nyilván mm. amúgy erre lehet, hogy jobb lenne irányítani ezt a részt, de, de utána meg az a cél, az a meg célozni macera, igen. Tehát, hogy oké, hogy van aimassiz, de... Váltogatni meg olyan fura lenne. Az meg fura lenne, igen. Tehát, hogy én már úgy játszottam Tom Raider-t, hogy váltogattam, és kúra-fura. Tehát, hogy az nem az igazi. Maradjunk annyiban. jó, ott, ott miért váltogattam? Hát, mert az ugra-bugrás részek a... A kontrollerrel mentem, és amikor megjöttek rám, például be kellett védeni egy szakaszt, és annyia jöttek, mint a rohadás, akkor meg át kellett váltanom, hogy mert, mert egyszerűen sokkal könnyebb volt. Ez <gül> érdekes. Tehát letettem az a kontrollert, és akkor addig meg egerel Meg ez sokszor van ilyen turret résznél, hogy például a kontrollerrel hiába állítasz érzékenységet, a turret, az nagyon lassan fordul. egére meg roadt egyszerű. Úgyhogy, úgyhogy sokszor átmegyek az egére. Ez olyan, mint valami legális csalás konkrétan a könnyebben szétlőd őket. Na, úgyhogy én mindenkinek ajánlom a maffiát, mondom, tehát egy abszolút egy ilyen tök korrekt remake lett, és, és rohat jól néz ki, tehát, hogy a karakterek is király, mondom, a zene is, szinkron is minden, úgyhogy aki szerette a maffia első részét, az szerintem bátran próbálja ki. Figyelem, nem fog nagyon csalódni. Meg szerintem úgyis biztos de. gyorsan be fog kerülni, egy-két bandőbe meg, lemegy az ára, de hát most is csak 40 euró streamen, szóval nem olyan de. vészes. Azt hát azért tegyük hozzá, hogy te rajongó vagy, tehát. Ja, igen, igen, tehát nyilván én imádom a játékot, úgyhogy lehet, hogy elvakult vagyok, de attól függetlenül Le lehet, hogy pont én látnám Na, a lényeg, jobban a hibáit. Hogy... Igen, a lényeg, hogy nem vagy csalódott rajongóként. Igen, igen. Akkor ez jó sikerült, egy. Jobb lett, mint a Mafia 3-na, úgyhogy nagyjából itt tartunk. Meg a Mafia 2 felújításánál is jobb lett. A jaj, a jaj. Úgyhogy Amikor jaj. az nem nehéz. Na, mindenki sejteti, hogy nem emiatt kapott Miki hagyvérzést? Hát nem. Öh. Jó, akkor áttérünk rá. Tehát itt van az, az új MBA játék, a 2K21, amit. Tehát én imádom a kosárlabdát, imádom az MBA 2K20-at is, nagyon szerettem, és kiadtak, kiadtak egy, egy fost. Tehát erre nem tudok mást mondani. Tehát ez a játék, ez kijött, és nem lehetett benne dobni. Tehát három pontos te nem tudtál dobni semmivel, az Istennek sem. És azt mondták a készítők, hogy azért, mert átalakították a dobási rendszert, és most már nem csak gombbal dobhatsz, mint eddig, hanem ugye van a jobb a a stick a kontrolleren. Mm. Azzal eddig is tudtál dobni, de úgy, hogy ugyanúgy az időzítést kellett eltalálnod a csíkon. Hogyha lefele húztad, vagy bármere húztad, dobott a karaktered, és akkor kellett felengeden, amikor ugye odaért a csík, hogy el tud dobni jól. Na most ezt megváltoztatták úgy, hogy a stickkel neked már céloznod kell, ami amúgy tök jó ötlet, mert így megsporolták a szervereket, mert azt mondták, hogy hiába lagos szar, hát játszál azzal. Nem, időzítésre kell menni, hanem célozni kell, és akkor nem kell a szervereket kicserélni. Hát ez zseniális ötlet. Az már nem annyira zseniális, hogy egy, egy rakás szarú csinálták meg. Ráadásul utána a fejlesztők azt mondták, hogy ha stikkel dobsz, úgy nagyobb esélyed van arra, hogy bedobod, és hogyha kiállítod a sútméter, tehát hogyha nem látod, hogy hova kell célozni, akkor még nagyobb esélyed van, mert az boostot kap. Ami amúgy tök jó, de ezt azokat nem fogja vigasztalni, akik gombbal dobtak mondjuk 20 éven keresztül, és most is gombbal szeretnének, miért van a másiknak nagyobb előnye. Az mm. már más kérdés, hogy az ellenfélnél ez ugyanabb probléma, tehát hogy voltak olyan játékok, direkt le voltak fotózva, hogy 73 pontos dobtak rá a játékosok, mindegyik tiszta volt, és abból bement öt. Tehát, <gül> ez, ez már irreális, főleg manapság, amikor az NBA-ben már boldog-boldogtalan pontos dobál. De jó, azt mondták, hogy jönnek pecsek. Jöttek <gül> pecsek, tegnap előtt jött ki a, az egyik javítás, aminek hála most meg, most meg túl könnyű lett, most meg előtték a másik irányba. És, oh, Istenem, ez a játék. Tehát, hogy PC-n egy katasztrófa. Nem lehet vele játszani, mert kifagy akkor úgy tudtad megoldani, hogy régebbi driver töltöttél le, de a régebbi drivernél is sokszor kifagyott, és hogyha például interneten szeretné játszani, és kifagy a játék, akkor nem kapsz semmit, cserébe levonja a szerződéseket a játékosoknál, amit meg ugyanúgy ki kell fizetni. Tehát így valójában pénzt ki a zsebedből azáltal, hogy folyamatosan kifagyaszt. Akkor sokaknak beakad a játék, megáll az egész kék halál, és egyszerűen, katasztrófa az egész, meg eleve mondjuk a PC-s változat, az mindig szar, tehát, hogy arra mindig csalók ellepik meg, szarnak bele, nem frissítik, stb., és én megértem, hogy nem ez a prioritás, mert konzolokon megy nagyon a játék Xboxon, meg Playstationon, de ha már kiadott PC-re, akkor nem azt mondom, hogy tökéletes legyen, de legalább játszhatóra csináld már meg, mert ez szánalmas, amit műveltek, ráadásul most ugye kiadták ezt a játékot, és mondták, hogy több poén, meg minden, oké, játszatok vele, lehet, hogy szar le, de ez van, mert nincs más MBS játék, úgyhogy hát nyerjétek le, ez van. És közben megjön a Next Gen változat, amiért még plusz pénzt is kérnek, ráadásul nem viheted át a haladásodat csak a MIT-ből, tehát a karrierből, hogyha csinálsz egy játékost, és azzal fejlődsz, az kidobott pénz, mert újat kell kezdened az új rendszeren, amiből a PC-sek nem fognak kapni semmit hanem majd csak jövőre gondolom én, amikor már Next -gen változatot kapunk, mert simán egy update-tel meg lehetne oldani, hogy szebb legyen a grafika, vagy más legyen a fizika, de nem. Vagy, vagy majd ezt is feláras lesz, mert azt hiszem 70 euró, hogyha azt akarod meg. De hát jövőre megjön a következő, nem? Tehát hát igen, azt mondom, hogy majd a következőnél talán megkapjuk a jobbat. A következő résznél? Igen. Ja, hát úgy, úgy értettem, egy év múlva igen. Az idő, hogy jön majd valami, és izé, én valami update, és akkor abból. Hát az jön, a konzolokhoz állít, az 10 euró lesz PlayStation PlayStation-ön meg Xboxon pluszba, hogyha nem a drágább változatot vetted, a PC-sek azok meg telibe vannak szarva. Amúgy a 2K20-on elgondolkoztam, hogy megveszem, mert ugye valami 4-5 euróért állít. Igen, igen, ki? igen. Hát nagyon levitték az árát. Amúgy az nem is egy rossz játék. De ez, ez... látom, tehát hogy alakítottak benne dolgokat, vannak benne tök jó dolgok, például a My Teamben van ez a szezonmód, ami, hogy fejlődsz, ugyanúgy mindegy betlőpesz más játékban, és sokkal jobban jutalmaz, tehát sokkal könnyebben tudsz elérni pénz nélkül dolgokat, meg jobb kártyákat, nem vagy annyira rákényszerítve arra, hogy kölcs. És ez szerintem egy tök jó dolog. Ez a, ez a dobási rendszer se lenne rossz, hogyha nem lenne rákényszerítve. De például most kijött egy pecs, hogy visszavették annak a az erejét, hogy a gombnyomás az gyengébb, a stickes dobás megerősebb, mert mindenki ezért irinyált. Teljesen jogosan. Hát ez egy hülyeség. Tehát miért nem ugyanolyan mind a kettő, és akkor te döntheted el, hogy neked melyik a kényelmesebb. Miért ér az egyik többet, mint a másik, amikor ugyanúgy dobás, dobás, csak te máshogy csinálod. Tehát ez olyan, mintha lenne egy lövődözős játékkal, és a balegérgomban mondjuk tizesebb sebze ez a golyó, a jobbegérgomban meg 12. Hát ez mekkora egy hülyeség. Ilyet, ilyet nem csinálhatsz egy játékban, mert ez nem fair. Ja. Tehát most vagy, vagy vállalták volna, hogy kiveszik belőle a régi megoldás, és akkor csak egy megoldás van? Igen. Vagy hagyták volna úgy. Hát, ja, igen. hát meg az, hogy a szerverparkot meg nem frissítették, tehát hogy az összes netes meg megcsúszik. Amúgy úgy nagyon élvezetes játszani ö, időzített dobással, meg akármilyen más dobással, hogy konkrétan van ilyen félszek eltérés. Lehet, hogy ilyen lehet játszani a... Aj, mi az a... Amit most reklámoznak, meg az Assassin's Creed-et futtatták rajta, és hogy allag volt rajta, meg a Destiny 2-t. Elfelejtettem, mi annak a szarnak a neve. Az a felhő alapú rendszer. Na, stadia Lehet, hogy a sztadia, milyen lehet, e lehet játszani. Mert, mert itt is csak félszekeltérés eltérés van, de azt a félszeket te meg fogod érezni, mert konkrétan megnyomsz egy gombot, és később ugrik fel, amikor már régen nem ugrania kéne, hanem mondjuk futnia. Egy kicsit fura, azért, azért szokni kell. Mondjuk most már jobb, tehát azt mondom, hogy Három hete jelent meg a játék, nagyjából, most már, most már majdnem játszható. Tehát most ott tartunk. Amikor megjelent, akkor katasztrófa volt. Tehát akkor az ellenségemnek nem kívántam volna azt a játékot. Most már el lehet vele játszani, ha valaki szereti a kosárlabdát, de de fú, azért nincsen benne köszönet. És tényleg van benne már rengeteg órám, és nagyon sokat játszottam vele, és játszott is ez a szemétláda, mert azt a rohadt szezont ki akarom maxolni a Bet szel, mert rávett, Úgyhogy rájöttem, hogy nekem nem jó, ha ilyenek vannak a játékokban, mert, mert idegesít, ha nem készülök ebből. Úgyhogy folyamatosan csinálom a küldetéseket, meg a mindenféle kártyákat kell gyűjteni, többi ezeket csinálom. Hát ez én is rajta vagyok, te kellene mondd. Na, hát igen, de egyszerűen egy állj a játék. Jó, mert azt elszabták Csestiben. Egy egy. Egyéb mikrotranszakció, gondolom, az is van. Benne. Ja, hát az benne van, ugyanúgy, ahogy eddig. Tehát, hogy tudsz vásárolni mindent. Csak mondom, annyi, a, annyi az előnye, hogy nem vagy annyira rákényszerítve erre. Tehát, hogy például most itt a season alatt mentem, ugye, ahogy fejlődöd a szinteket, 40 szint van, és a 40. szinten kapsz egy nagyon jó kártyát, de amíg addig eljutsz, addig is kapsz ezt-azt. És mondjuk olyan dolgokat kapsz, amiknek van értéke. Tehát például nem tudom hányas szinten, most fejből meg nem mondom, kapsz például gyémán szerződést, ami azt jelenti, hogy ha vala ezt egy játékosra áteszed, akkor onnantól kezdve arra nem kell költened az örök szerződés, és ezek például egész jó áron mennek az aukciós házba. És akkor ezeket el tudod adni, és akkor abból tudsz venni jobb csapatokat, meg jobb kártyákat, tehát, hogy meg, meg pakkokat is, csomagokat kapsz, meg játékosokat is kapsz, miközben fejlődsz, tehát, hogy ez így ki van találva, meg főleg én a My ben szoktam játszani, de hát ugye van ugyanúgy a karrier, ahogy, ahogy eddig is, tehát hogy tudsz csinálni egy karakterbe tudsz az arcodat, ami amúgy egész jól működik, tehát hogy idén most már nem egy kvaszimódó szkenned be az arcomról, hanem úgy nem azt mondom, hogy hasonlít rám, de hogy tényleg hunyorítok, háttalálok neki, akkor már majdnem én vagyok. <gül> Marul ezt kívj is, ezt kívül, Na majd elküldöm, majd elküldöm. Majd csinálj róla. Meg várjál, hát a tesztbe benne is van, a, amit belinkeltem, igen. Úgyhogy... Igen. Én, én mondom, én nagyon akartam szeretni ezt a játékot, meg, meg szeretem is, meg látom, hogy talán már javítgatnak vele ezt-azt, de, de ahogy ez elindult, az rossz volt nézni, és ha megnézed a Steam oldalát, vagy akármelyik Playstation, vagy tök mindegy, most is az van, hogy folyamatosan szarozzák a játékot, hogy állandóan kifagy, nem fix az FPS, a szerverek nem működnek, borzalmas. Az a rövid hőcsávod elnét a 32 es mezben? Igen, igen. Egész emberszerű. Igen, igen. mondom, de, tehát, hogy még a bőrszínem is nagyjából passzol, tehát, hogy, hogy úgy fogjuk rá, úgy, úgy megcsinálta. Ami barátnőm annyira nem ismert rám, de, de én, az én, az én, az én az látom benne magam. Tehát hogy igen, nem nem magam. hasonlít. Igen, látom benne magam. Az a lényeg. Egy... két pont így néznék, ki, csak ugye nem vagy az. Lehet, igen. igen, igen lehet, hogy azért más, más, más hogy festek így. Nem mondom így el lehet vele szórakozni, főleg most már javították, de amikor elindult ez az egész játék, a katasztrofa volt. És még most is sokszor az, hogy nem tudják, hogy mit változtassanak, és amit megváltoztattak, tehát mondjuk leginkább az ezzel a játékkal a baj, hogy az NBA 2K20-hoz képest ez szinte semmit nem újult, amit meg újult, azt az meg inkább ne újult volna. Egyedül ez a, a betlipest rendszer az, amit beleraktak, ez egy tök jó dolog, tényleg, mert ez, ez megkönnyíti a játékot, nem volt. a nem. Nem. Korábban is volt. voltak ilyen challenge hogy tudtál szerezni ezt, azt, masz, de ennyire jutalmazó nem volt. És ugye most nem tudjuk, hogy mi lesz, hogyha lejár, hogy ez eltűnik, vagy esetleg ezt kitolják, úgy, hogy mondjuk lesz újabb 40 nap, és akkor 40-es szintről mész 80-ig. És akkor ezt a 40-est is bármikor el tudod érni, hogyha mondjuk, nem tudom, egy év múlva veszed meg a játékot. Vagy ezt kiveszik a francba, és egy teljesen új... É. Ezt még nem tudjuk, ha fogják. Egyébként úgy szokott lenni mindenhol, ugye, hogyha vég egy szezonnak, akkor az elveszik, és utána jön a következő. Hát lehet, lehet hogy itt is így csinálják. Mert így, így direkt rámennek arra, hogy hát te ne érjél rá. Ezt megcsinálni. Mm. Ezt csináld csak meg. Ha nem csinálod meg, akkor nem kapod meg a cuccokat. Ú, ez ja. annyira, annyira egyébként így pszichológiailag fel van építve, hogy ez, tudod, van ez a FOMO, ez a Fear of Missing Out. Igen, igen, igen. És azért nagyon sokan nézik a állandóan a Twittert, meg a Facebookot, meg mindent, hogy így követik az eseményeket, mert félnek, hogy valamiből kimaradnak. Hát itt nem csak félsz, hogy valamiből kimaradsz, hanem biztos vagy benne, hogyha nem csinálod végig, az mm -hmm. többet nem lesz meg, ami benne van. Tehát, és erre nagyon keményen építenek ezek a passzos játékok, szóval... Engem ez csak azért idegesít, mert sok játékot később veszek meg, és hogyha nem startkor mm -hmm. kezded el, akkor olyan dolgból kimaradsz, amiket később nem tudsz megszerezni, és... hát, igen, nem. Értem, értem, hogy hogy, hogy ezt erre építik tényleg, amit mondtál. Csak ez olyan, ez olyan gáz, nekem. Igen, de ha most belegondolsz, például egy, mit tudom én, a kódba szokott lenni, ilyen passz, meg az Apex-be, meg mindenbe, és mondjuk az Apex-nél ott, ott az van, ha végignyomsz egy ilyet, akkor hát a kineket kapsz. Uh -huh. Most mindig kapsz folyamatosan új skineket, tehát egyébként már a régebbiek azok ennyire nem is fognak izgatni, mert ó, megint kaptál valami akkor azt teszed rá, tudod. Hát jó, csak sokszor pillan a. Pillanatilag pillan pillan pillan pillan lehet, hogy most mit ő nincs meg neked, nem tudom melyik szezonból, nem tudom melyik skin, de hogy ezt rá se tennéd, mert rátenni egy újabbat. Vagy ilyenek. Tehát, hogy nem tudom ez mondjuk itt az NBA-nél mennyire. Hát jó, csak sokszor Kapsz a. olyan cuccokat újonnan, ami miatt kiveszel egy régit, és azt hát... máshogy nem fogod használni. Jó, hát persze, hogy van ilyen, nem arról van szó. Tehát, hogy nyilván ezek a kártyák, amiket most itt megkapsz, ezek most jók, és lehet, hogy mondjuk fél év múlva már olyan kártyákat szerezhetsz, amik kirhögik ezeket. Csak ugye most mm. ez rohadt nagy előny. Ez az egyik, a másik meg, hogy, hogy ezeket a kártyákat te utána már nem fogod többet megszerezni. És rengeteg pénztől is elesel, mert hogyha meg esetleg nem csak a játékosokat nézzük, hanem a csomagokat, amiket megszerezhetsz, meg mondom ezt a, mm -hmm. a szerződést, meg ugyanúgy jémáncipül, amiket el tudod adni, tehát ezeket mm -hmm. több százezerért el tudod adni a piacon, ami, ami rohat sok pénz a játékban, és abból már egy komoly csapatot fel tud építeni, hogyha ezektől te elesel, akkor később már ugye ezért is hátrányjal indulsz. Uh -huh. És akkor nem csak azért leszel hátrányba, mert valaki mikrotanzakcióba ráköltött egy valak pénzt, és nyitogatott kártyákat és tökjókat nyitott, meg eladta, hanem azért is, mert ezeket a szezonokat lenyomta, és ezáltal megszette magát. Az viszont mindenképpen pozitívum, hogy ez a szezonos dolog eddig úgy néz ki, hogy ez ingyenes, tehát hogy nem kell ráfizetni. Ja, az, az első. Hát az igen. első az igen, azt, hogy a másodikban, mi második lesz, meg hol lesz, lesz. lesz. Hát remélem nem fogják ezt megcsinálni, mert. mert... Szerintem síben mert van benne mikrotranszakció, 60 eurós a játék, új generációra még drágább lesz, és akkor emeli még berakják a fizető szezont, azt szerintem ott lehet, hogy neki mennek a fejlesztőknek, kivonulnak az emberek fáklyákkal és felgyújtják rájuk az épületet, hogy nem tudom. Nem, ott hol kell pasztformiulniuk, nem fognak rájönni a ki kivonulni. <síns> ja, <igen. síns> Ja, szerintem simán meg fogják csinálni. Egyébként Anno ezt a, azt hiszem a Battlefield-nél csinálták meg jól, igaz, hogy ez nem az a passzos rendszer volt, hanem hogy ugye ott az volt, hogyha megvetted ezt a ú, hogy, hogy nevezték, ott már nem tessék már el, <gül> season pass ott még season pass volt, mm -hmm. tudod megveszel valamit, és akkor kapsz hozzá dlc jönnek. és akkor ott volt, hogy ilyen season pass-ekhez jártak uh, ilyen ládák, amiket ilyen mikrotranszakciós ládák, mm -hmm. meg ki, tud, ki tudtál nyitni és hogyha te később vetted meg ezt a season akkor visszamérődő megkaptad a ládákat, amik addig kijöttek. Itt hát nyilván, nem, nyilván nem lehet ezt megcsinálni, mert hogy igen. nem kapsz meg mindent a hanem azt neked meg kell érte dolgozni. Igen, ezt, ezt meg kell szerezned, úgyhogy úgy, itt ez nem működik. Ez ilyen nem szempontból. Ja. Na jó, hát mindegy. Meg, meg azt néztük, hogy most 40-es szintet kell elérni, és folyamatosan nő a szintkorlát, és már csak valahány nap van a 40-valamennyiről mm. indultunk, azt hiszem és ugye mindig adják be az új csomagokat, abban vannak új játékosok, és azokhoz vannak küldetések, mert ez nem úgy működik, hogy te mindenből XP-t kapsz, hanem csak bizonyos feladatokat, hogyha megcsinálod, azokért kapsz XP-t. Tehát ha egy meccset lejátszol, azért te nem kapsz, nem haladsz a seasonben, Ami amúgy szerintem hülyeség, mert simán meg lehetett volna csinálni, hogy, hogy ilyen minimálisan, de kapsz, és akkor ki tudod farmolni így is. Mert így, hogyha nem csinálsz meg elég küldetést, akkor c Ah, és akkor a küldetésekből meg kapsz pluszba. Aból kapsz, hát, kapsz igen. kapsz ilyen minden küldetésér, ilyen, attól függ, milyen nehezek, de van olyan, általában ilyen 200-tól 1000-ig kapsz XP-t, és most például nekem a következő szinthez még 10.000 XP kell, utána 38-ról 39-re meg már 40.000 vagy 20.000, tehát hogy ott Jó, el kell Hát ez rohadt sok. Igen, igen. És hogyha csak ezekből a küldetésekből kapod, akkor pláne rohadt sok. Ezért az, az nagyon kemény. Tehát itt mert remélem. játékfel megcsinálják, hogy magából a progressból is kapsz valamit? Igen, igen, Hát remélem valaki letesztelte, hogy meg lehet-e szerezni egyáltalán a 40-es szintet, mert itt szenvedek már nem tudom, egy hónapja agyvérzés közeli állapotban sokszor, és akkor megkiderül, hogy ja, amúgy nincs is elég XP, mert direkt így csináltuk, hogy csesszétek, meg hát akkor fú, valakit fölnyársalok. Vagy az a helyzet, tudod, hogy így bele akarták tenni ezt a fejlő, tehát a sima játékokkal is kapjál, csak elfelejtették, tudod, <síns> remélem. Szia, simán beleélik abban, amit eddig mondtál, hogy ez is lehet egy pug. Az a baj, most csak kínoman nevetek. Szóval a hányadik színnél tartasz? És 30, 37, és még van hát, három szint, de most szint. már elég sokat, tehát már több, mint a fele XP-t megszereztem, tehát hogy már nem kell olyan hát. sok, és ugye mindig úgy van, hogy minden héten adnak ki csomagokat, most például most jelent meg az egyik új, egy pár órával ezelőtt, meg azt hiszem csütörtökönként szoktak, meg közben van, hogy ilyen heti kihívások minden pénteken, azokért is lehet szerezni elég XP-t, meg néha adnak ki így tök véletlenszerűen, hogy mondjuk nem tudom, a valóságban az egyik NBA meccsen például egy játékos dobott mondjuk 40 pontot, meg szedett 10 lepattanót, ami tök durva volt, és akkor belerakják ilyen moments challenge egy-két napig elérhetett, hogy mondjuk bizonyos meccseken te azzal a játékossal dobjál 40 pontot, meg szerez 10 Tehát, hogy így a, a a valóságra is kihatással van ilyen szempontból. Mm. Lett, az a baj, hogy engem megvettek, mert én imádom a. Tehát én régen gyűjtöttem kossaras kártyákat, és engem, engem már ezzel megvettek. Tehát hogy a játék az egy rakásszar. Tehát tényleg borzalmas. Egyszerűen fáj, amikor játszom, és érzem, hogy fáj, amikor játszom, mert már az agyamba van a fájdalom. De gyűjtöm a kártyákat, csinálom az XP-t, mert minden. Egyszerűen nem tudok, nem tudok vele leállni. Elkapott a gép széjét. Igen, igen. Hát engem szoktak ezzel szívatni, hogy. Valami játékkal játszom, akkor abban nyilván van passz, amit farmolok. Ja, igen. igen. Más játék. És e, szépen, minden játékból, ez minden játékban van. Nem tudom, hogy még nem kapott-e jobban a gép is, ahol ilyen formulás Nem, mert csak... itt ez az első játék, amiben van, amivel úgy komolyabban játszom. Ah. Tehát, hogy szerintem a többibe, amivel játszogattam, abban még nem is volt passz, és itt van. És ugye ezzel a játékkal amúgy is játszom. Tehát ez nem egy olyan passz, hogy ja, de várjál, még volt a csében a Counter-Strike-ban, ott végül is Igen. mondhatjuk, mert ott is voltak, azokat is kifarmoltam az összeset. Úgyhogy... Sőt, anna az és is, a Team Fortress 2-ben is volt valami hasonló. Igen, abban is csináltam egy darabig, csak aztán rájöttem, hogy az annyira nem. Az az valahogy nem. Meg eleve nekem a Team Fortress 2, az is sose állt közel a szívemhez, valamiért nekem az olyan, olyan mindig olyan fura volt. Nem azt mondom, Igen, hogy rossz játék, is... csak olyan, ne. Igen, ne nekem is olyan játékokban ad ez egy pluszt, amit amúgy is szeretek játszani igen. Egy nyilvánvalóan többet játszom vele, hogyha van egy passz, amivel tudok haladni, de amúgy is játszanék, mert, mert szeretek vele játszani, úgyhogy. Igen. A néhány játéknál van az, mit tudom, Destiny 2-nél, Destiny 2-t is szeretem, csak azt olyan mértékben kéne játszani vele, amit már így néha. Tehát azt. Az egyután ráun az ember, és akkor így, így rakják, és én így vagyok vele, félre rakom egy uh -huh. ilyen jó időre, és akkor majd ha megint visszatérek játszani vele, akkor tök jó lesz megint egy tolni, de úgy utána azt megint félre fogom tenni. Úgyhogy szerintem, ha jön még egy ilyen hozzá, azt inkább kihagyom, mert most legutóbb az volt, hogy ezt a drágább verziót vettem meg a kiegészítőből, és ahhoz adták az összes paszt. És szerintem egyiket se farmoltam ki. Szóval. Az, az annyira nem értem. Ugye? Te nem is vagy az játékos akkor. Most hát nagyon ez... csalódtunk benne. Nem főleg, úgy, is. Igen. <laughs> biztos. Nem tudom, az, az a játék, az, tehát ez a PvE-be tudom én miért... Ugyanezt kell csinálni kb. multiba is, csak emberkék kellen hogy ugyanazt bemész a pályára, aztán lősz, és azt valahogy mégis jobban élvezem, mint hogyha PVE küldetéseket kéne csinálni. Mm -hmm. X plusz egyszer. Jaj, meg az a baj a Destiny-nél, hogy ott, hogy ott mindig ugyanazt kell csinálnod jó formán. Tehát, hogy ott mm -hmm. nagyon kevés, ami rotál. Itt meg például az NBA-nél úgy van megcsinálva, hogy ugye több játék mód van a My teamben is, tehát, hogy van 3-v-3, mm -hmm. van Domination, van van, amikor multibaljátszó mások ellen, ott is van 3v3-5v5, 3v, és akkor ezeket folyamatosan változtatja. hogy Például egy kártyával, egy új kártyával, ami kijön, mondjuk dobjál 10 pontot, nem tudom, ebben a játékmódban. És akkor a szerezzél mondjuk három blokkot abban a játékmódban, és így folyamatosan változtatja. És nem az van, hogy minden kártyán nem kell megcsinálnod, vagy csak ilyen 2-3-4 darab dolog változik, hanem hogy tényleg így meg kell nézed, hogy oké, ezért a kártyáért ide megyek, ezért oda, és akkor azokat csinálgatod, És így belekóstolod direkt mindenbe. Így legalább körbe tudod nézni, hogy miért a játék, hogy melyik mond nem működik, és akkor a legközelebb odakapsz küldetést, akkor már előre fáj a fejed, úgyhogy még el sem é. indítottad. Nagyon élvezetes. Jó hangzik. Igen. Majd, mindenki én vegye meg, meg én mert én nagyon jó. Mindenki, csak ajánlani tudom. Nem tudom, most a Kodnak kezdődik az új ma. Ja igen, azt láttam, csak igen. Elvileg már az update ez. talán le is töltöttem. Ja nem, érde, letöltöttem, jó van, tehát az már csak játszolik el Ja, épp kifogyott a kliens, de jó. Na, akkor még egy passz, aminek neki állhatsz. <gül> ja, Na, ez előződött sikerült kifarmolni. Köszönjük, tök jó, meg le. És nem tudom, valahogy a kódban vannak szerintem a legjobb cuccok. És most valahogy ah, az jó. van elvileg, az van elvileg, hogy a következő kódban az lesz, hogy valahogy a, az ilyen kifarmolható cuccokat lehet majd használni. Azt hiszem, hogy ami a következő kódban lesz, az a mostani warzone tudod majd használni uh -huh. cuccokat. Vagy, vagy fordítva, nem tudom, valahogy így. Ez egy kicsit még ilyen, ilyen, nem tudom, kérdéses. Megább is számomra, hát jobban után kellett volna néznem, de hogy így ilyen érdekes. és hát nem sokára Csipra. megjelenik az új kód, nem? Igen, igen, igen. igen, igen. Az lehet hogy fog érdekelni, igen, majd meglátjuk. Én tök el vagyok most ezzel a modern warfare rel még mindig. Csinálni van benne bőven, mert ezeket a fegyvereket, mire kiaranyozod. Uh -huh. hát főleg úgy, hogy én azért néha csak leülök játszani, és akkor nem, nem haradtam semmi progresszel, csak játszottam, érted? úgy a passzal haladtam, mert ugye itt azért úgy vannak megcsinálva a dolgok, hogy tudsz fejlődni vele, uh -huh. sima játékkal, tehát nem kell odafigyelned mindig, hogy úgy milyen küldetést csinálsz. Nyilván a napi küldetéseket... Ja, hát azért, azért busztot kapsz, úgy... kapsz jobban, igen. Igen, tehát szoktam figyelgetni, meg vannak ilyen olyan küldetések, amiket hetente így megkapsz, ez is kb. az apex is így van, meg a kodba is, hogy kapsz ilyen extra feladatokat, és akkor azokért kapsz bónusz, -t -t még pluszba. De mondjuk néhány olyan van benne, hogy így, fú, nem tudom, itt csinálj, nem tudom, 200 kill valamilyen fegyverrel, vagy nem tudom. Vagy valami ez jó, élet, mert, de, de ez jó, mert ez jó, mert mondjuk jelkezed, és akkor ez majd meg lesz. Tehát, hogy ez, ez nem olyan specifikus, annyira. Hát jó, csak mondjuk figyelned kell, hogy azzal a fegyverrel úgy nem szoktál játszani, akkor figyelned kell, hogy jó, azzal menj jó sokat. De legalább begyar, begyakoroltad. Én. Az, az sem baj. van benne egy csomó. Tehát én, e, néha az majd a én azt mondom, hogy na most ezt is meg fogom csinálni, és akkor így már a szezon közepén láttam, hogy én nem, ezt nem fogom megcsinálni, mert nem. Mit tudom, bejön, hogy jön, hogy valamelyik játékmódban, mivel mit tudom Search and Disztroyba csinálj valamit. Mm -hmm. Nagyon sokszor. És azzal a játékmód, ami szoktam játszani annyira, úgyhogy az az így már az vagy, akkor az valószínűleg kiesik nekem. Uh -huh. Vannak ilyen érdekességek. Hát ezek a passzok, rájöttem, hogy ezek, ezek nincsenek jó hatással a játékokra. Mármint tök jó, hogy adnak extra, de egyszerűen, egyszerűen stresszes lesz tőlük az ember. Úgyhogy... Ugye, pszichológia az egész. Adják oda mindent ingyen, aztán béké minket a francba. Ez ilyen... Mi vagyunk a játékipar láncos Pavlov kutyái, tudod amikor hmm. szól a kis csengettyű, igen, és akkor oda megyünk. Megint van nyára elválasztás. És igyla. akkor azt mondja, hogy kaját kaszkodni, csak egy új szezon. <gül> nem az hát Ez igaz náluk igaz. ugyanaz. Ez náluk ugyanaz, <gül> <az> xp <-nk>. <gül> Ennyi. <gül> és már folyik rá a nyárunk. Durva, hogy így működünk, de hát ez van. Igen, igen. Én legalább olyan játékkal játszok, amit szeretek is. Én is szeretem, csak nem működik. Csak egy szar. Igen, csak egy fos. Csak ehhez képest az atari megírt IT, amit elföldeltek a sivatagban, az egy jó játék. Nem, azért, az még ehhez képest is szar. Tehát azért vannak határoknak. Tehát, hogy... Hát nem is tudom. Tehát inkább ezzel játszok, mint mondjuk egy törés. Tehát, hogy azért vannak rosszabb dolgok, mint ez a játék. Ha, ha már ez szóba került, akkor megelőítem, hogy akinek van Netflix-e, az mindenképpen nézen rá. A Netflix-en van ez a High Score. Növű, ja, igen, igen. Amiben többek között ez az itti játék is benne van, és a játékiparnak a. Hát, igazából úgy fut, hogy párhuzamosan van a játékiparban lévő nagy dolgok, amiket csináltak, tehát mit tudom, én, sikeres játék, vagy valami, ami megalapított egy, egy egész egy egész játék típust, mit tudom FPS-eknek például a, a kezdete ott van a, a wolfenstein kezdve a Dumig. Uh -huh. hogy mit csináltak meg, meg ott van mellette az, hogy játékosok, akik elértek valamit. Tehát itt tök vicces például olyan felnőtt emberek nyilatkoznak, akik annó még gyerekként ilyen Nintendo bajnokságon vettek részt, uh -huh. és így, és így megnyerték. Itt volt egy srác, vagy volt egy csávó, aki így teszt, Tetriszt játszott. Hát volt valami, több Nintendo játék volt, és akkor mesélte, hogy hát jó, nagyon nem akarok szpoilerezni, az a lényeg az, hogy az egyik a Tetris volt, amivel játszani kellett, és akkor, mit tudom én, az először elbuktam, mert akkor látta illetében először a Tetriszt, és utána meg utána egész nyáron azzal játszott, és utána megnyert. Szóval ez ilyen tök, tök érdekes sztorik, hogy amúgy egy, Egyébként nekünk is ott volt az életünkben ez a tett rész Egy csomó olyan van benne, aki, aki nem most kezdett játszani a múlt héten, az így talál benne egy csomó olyan dolgot, ami így ja, ez tök ismerős, ez de jó volt annak. És így minden, mindenféle mondom, Zsanrában van vizet, lövöldözős, verekedős játékok, RPG játékoknak a születése KB. Benne van úgyhogy nagyon jó. És én nagyon jól össze van rakva az anyag, hogy egyrészt olyan emberkék nyilatkoznak, akik ilyen részesei voltak ennek a dolognak, tehát, itt tudom, fejesek, uh -huh. cégvezetők, vagy akik kitaláltak valami klassz dolgot, amit megvet, mit tudom én a Nintendo. Aztán például a, van ez a Star Fox nevű játék. Igen. Azt még annó gémbolyra ra találtak ki valami fiatal srác, aki itt konkrétan valahogy nem tudom így, hát nem azt mondom, hogy megheckelt a Gameboy, de úgy majdnem. Tehát hogy az a játék nem arra született, <gül> hogy 3D grafikát jelenítsen meg. És akkor a srác meg írt valami cuccot, meg összeptákolta, és csinált rajta ilyen 3D grafikás valamit. ami úgy nézett ki, mintha az lenne, hogy én nyilván. Igen, nem tudott ilyen ilyen dolgokat megcsinálni. És akkor végül az lett be, hogy a Nintendo adott nekik egy munkát, és akkor összerakták a Star <gül> És akkor lett bőle egy játék, meg megmutatta neki. Tehát nem az volt, mint mostanában, hogy itt valaki csinált valamit és akkor kapott valami, mint mert úgy használta a herbe, hogy az eszközt, hogy nem szabad, hanem azt mondta a Nintendo, hogy. Tehát összeültek a, a, a nagyon okosokot, akik azt mondtak, hogy ilyet nem lehet csinálni. És akkor a gyerek meg elmondta nekik, hogy nézzétek, így megcsináltam. Igen, igen. És, és utána nem az volt, hogy akkor valami bünti, hanem akkor... Hm. Akkor adunk nektek egy munkát, és nézzétek csak, most ezen a konzolon dolgozunk, erre is kérem, valami ilyesmit csináljatok. <gül> és ez ilyen annyira jó storyk, hogy. Így igen, igen. Ennél, ennél kitalálni se lehetne jobbat. Ez kicsit olyan, mint amikor a hackerek feltörnek bizonyos dolgot, és utána oda fölveszik őket biztonsági tanácsadóknak, mert feltörték azt, amit mondjuk azt mondták, hogy nem lehet, és költöttek rá egy valami uh -huh. pénzt. Tehát, ugye, ezek, ezek annyira jó uh -huh. storyk. Igen. De akkor de erre, de... erre a retro feeling eléggé épít ez a sorozat? Igen, ja, igen igen, igen, nagyon. A kezdetektől fogva, tehát még tényleg a nem tudom, azt hiszem, még a ponkról is van benne talán szó, vagy még az azelőtt valami nem tudom milyen játékről, mert ugye régen a, a számítógépeket nem arra találtak, ki, hogy játsszál rajta, hanem valami adat elemzés, meg feldolgozás, és akkor megjelentek valami kijelzők, és akkor először nem is volt ugye monitor, hanem csak valami nyomtatóra küldte ki az adatot, mint valami mm -hmm. ezért. nyilván azon elég szar lehetett játszani. <gül> Ez a Óránként egy lap FPS, az elég <gül> De hogy aztán így jöttek a kijelzők, és mindenféle játékokat csináltak rá végül. És aztán már kinőtt odáig a játékipar, hogy itt ilyen milliárdos eladások vannak. Mint például, hogy a Microsoft, ugye a Betesrát, meg mindent felvársadott. Igen, igen. És az a dolog, hogy ők is fizettek 7,5 milliárdot. Most ezt mellé lehet állítani, hogy a Disney mennyiért vette meg a, a Marvel, ilyen, a Star Wars jogokat, mert az volt valami 4 milliárd körül. És a Bethesda hogy tartotta magát még mindig a falut 76 után? Tehát, hogy ezelőtte meg lehet, hogy még drágább lett volna. Ja, ja, ja. ja. tényleg, itt hogy amikor ez jött, akkor írtam neked, hogy vajon, vajon egy vászantáskába kapták, vagy csak ne ilyen <gül> Igen, a Bethesda egyébként nagyon sok hülyeséget csinált. Úgyhogy gyakorlatilag szemen köpték a saját rajongóikat. És mégis volt egy csomó rajongójuk, mert emlékszem, hogy a, az E3, vagy valamiken mindig jött egy ilyen bejátszás, hogy amikor a betesda jött, akkor rögtön az lett az jött, hogy akkor. Na, amit a rajongók csináltak. Mert ugye náluk azért eléggé módolható volt minden igen, járton, Igen, igen. Azért, ők eléggé keményen építettek arra, hogy mi majd összetákkorunk valami bogoszszart, és akkor a rajongók meg majd jártanak hozzá egy csomó kontentus, és az milyen klasz lesz. És ez még is náluk. Egy darabig. Hát majd kíváncsi leszek, hogy az mennyit változik a Microsoftnak az égiszer, de gondolom, hogy nem sokat fog. Nem, igen, nem. valószínűleg a minőség meg a mennyiség az hat, hasonló lesz igen, az eddigiekhez igen. képest. Hát vagy egy kicsit talán jobban a kör néznek a fejlesztéknek, vagy nem tudom. Hát vagy lehet, most... hogy tényleg több pénzt kapnak, és akkor mondjuk jótékony hatással lesz rájuk, mint mondjuk a Vészlent 3-nál az Obsidiára, ahol láthatóan ja, ja, akár, a, a plusz pénz az nem arra ment el, hogy vettek egy házat Malibún, hanem tényleg csináltak, beleölték azt a játékba, és látszott az eredménye. Uh -huh. Lehet, hogy de itt is így lesz, reméljük. Igen, tehát ez az előnye meg lehet annak, hogyha egy indie csapat kap ilyen boostot. Jó, mondjuk azért a hát az nem, az lehet, nem lehet indi csapatnak nevezni. Ehm, ott, igen, meg, meg, meg, meg az obszidian sem. Jó, hát olyan szempontból indi volt, hogy saját maguk adták ki sokszor a dolgaikat, de, uh -huh. de azért ott is dolgoztak elég rendesen. Meg hát ilyen régi veteránok, tehát, hogy nem ilyen, nem ilyen kis jött mentek. Úgyhogy ez, ilyen szempontból a Betesdával hasonló a helyzet, aztán majd kiderül, hogy a Microsoft ő rájuk is jó hatással lesz -e, mint az obsidianra. ra Jajjájá. Jó ja. van, de szerintem na, akkor... Na, így, most elfogytunk a témákból, ami talán nem is baj, mert most így is nem tudom, mennyire lett, lett rövid a mai adás, de nem muszáj mindig két órásnak lennünk. Így van, így van. <laughs> Úgyhogy megpróbálok most már nem pofázni és többet. Uh, a következő adás ugye két hét múlva lesz a héten jelenik meg, tehát abban biztos beszélni fogunk az új Star Wars Squadrons van, van. most rohadt lelkes vagyok hát két hét múlva is remélem az lesz amikor lelkes vagy és naív <laughs> ez, ez a kettő igen, igen, ezt mondhatjuk, mondhatjuk ugye jön a következő Oculus headset is hát arról nem mostanában fog beszámolni október járjám, következő mikor lesz nem, az még, az még nincs benne. Mire? Hát, vagy lehet, ki tudja. azt is így... Hát, idézik. attól függ, hogy hogy jön meg, igen. Meglátjuk, meglátjuk. Arra vagyok még nagyon kíváncsi. lesz Humble Choice és a pénteken. Érkezik, igen, a Humble Choice szintén pénteken, úgyhogy De még a következő adásra is lesz témánk bőven. Igen, több témát és kevesebb agyvérzést, én csak ennyit kérek. Semmi más. <gül> ez egy remek végszó. <gül> Szerintem ez lesz a cím is adásnak, hogy téma a vagy vérzés. <gül> ami <Jelami> hasonló. <gül> Na jó, van. Akkor viszont most te is köszönünk, és mindenkinek további jó játékot, meg, meg ilyen dolgokat, meg, meg jó passzformulást azt hiszem. De igen. A, a, ez még a mai, mai műsornak a, a főszála. <gül> ja, igen, úgyhogy ennyi. ennyi. Ennyi voltunk most, sziasztok. Sziasztok.